Nelhamdhe lillahi, në ahmedhu, në staginu, në staginu, në staginu, në aodhu billahi në shururin, në fustinu, në min sejati a'malina, man yedhi lillahi, man yedhi lillahi, man yedhi lillahi, man yedhi lillahi, man yedhi lillahi, man shudhu lillahi, man shudhu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Në dhe zenderuar, bas qaj kosh këputi e e e e e kthajme dhe jemsime të akidës, që kishin fuluar para në mëtën shukosh të wihid të akidës të hahoi e e aqindes tahouje. Ne filluam me kin tahouje, mirëpo fatikisht u ndërpre para syse të kërkesave që kishin vlesh lidhje me çështjen e këtyre episodave televizive. U mbaj një numër msimesh atyre, shpresoj që të ti sqaruar disa pika në lidhje me problematikat e tyre. Edhe pse e shoftë nevojshme që ju të ridëgjoni edhe një herë ato msimet, sepse ka në, ka nevojë që të ridëgjohen edhe një herë ideat që tregojnë ato problemet e tyre kryesore. <coughs> Sot, inshallah, dore i themi të qështë akidës uh, Unë këmgullë të qështë akidës Sepse akidja është tema kërësore Të që në duhet të njofi mirë besimtari Akidja është besimi të, Me mantës të cilit njëri du të konë Allah në madhurur Kush shpëton në të, a i është shpëtuar Dhe kush humbet në të, a i është humbur Kush shpëton në të, nëse humbet në tishka titer Humbi ati është me lehtë dhe kush humbet ndotin në nëse i shpëton në diçka tjetër, humbja e tij është më e rëndë. Për këtë arsye, njohja e akides, në njohje detajave të akides është është shumë e rëndësishme. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam kur na ka treguar për grupet e humbur dhe ka folur për to, ë grupet për të cilët ka folur profetiu srem, janë grupet që kanë humbur në çështjen e akides. Ky është qëllimi i grupeve. Prandaj dijetarët kanë rënë dakord që thelbi ose origjina e grupeve të humbura janë katër. Origjine grupeve të humbura janë katër, për të futur edhe tem, një temp, domethënë. Këto grupe janë të parë doën havarigit. Havarigit ishte një grup i humbur të cilët besonin se njeriu duhet të bëjë një gjynaf dhe nafeja. Duhet të bëjë një gjynaf dhe nafeja dhe e ecilsonin imanin si një gjë e vetme. Po e keni shfigur msimet e kaluara. Imani është një gjë e vetme, nuk copëzohet, nuk pjesëzohet, po i ko një pjesë të ikin i gjithë pujë po bërin gju naf ka hitë se iman, koi koi pjesë ku gjithë imani, dhe i, i nxin po njerëz nga feja e tyre, dhe i vrisin njerëzit. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam po për këtë ka thënë, për këtë të cilët i vrisnin muslimanët pa drejtësisht, ka thënë që këta janë qindë xhennemit. Ta al khawarixit. Ky është grupi i parë që ka humbur në umetin islam, të cilët kanë devijuar nga e vërteta, dhe ka folur profeti sallallahu alajhi wasallam për ta. Fatishmë ndër grupet e humbura ka pas ka në ardhur më basë haurinjë grupe më të rënda së këta. Grupe të cilë kanë pasë, në më dhënë, loje humi më të rënda. E me gjitha të profetës në nuk ka fërë partë atë të tjerë. Kjo nuk të rëgojnë që këta e në më të shisët tjerët. Por qëllimi e që këta kanë qënë maha për profetësis, edhe këta kanë qënë maha për të vërtetës në disa aspekte, sepse këta kanë qënë aldhuruës të më dhej Edhe njerëz mund të mashtroheshin prej humisë së tyre. Edhe e treta është që ta vrisin muslimanët. Prandaj dhe muslimanët duhet duhet që të ndërmerrin një lloj ndryshimi konstitucional që të bënin. Ata duhet të luftojnë që të mbrojnë vetën e tyre, për çem çka duhet të bënin? Nikoj që këtash faqe pa pa pa pa me njashmë, faqe të musliman të mirë. Për ne dhe profeti sa nuk ka folur për ta, sepse mbasë tyre dolën shihat. Edhe ushtu pasaj bidatë të tyre, dhe sa shkojnë në akidin e Rafidh dhe vëreni që është domethënë dhë ekstremistët e tyre të cilët na kitat e tyre kanë shumë herë më larg nga e vërteta se sa kitë favorizëve. Ëm megjithatë nuk di në një hadith që profeti sa nuk e ka thonë për proshiyat. Zgjidhet një hadith për ta. Kështu që, që nuk është kur flitet për hadith për favorizë luaj tregojnë që ata janë më të qindt. Përkundër ata kanë më të qisë ata. Atëherë parat janë favorizët, dolën ata. Pastaj do dalë të dalë na favorizët do të dalin ku në aty që ishin murxhiet, të cilët thonë imani është një gjë e vetme nuk pjesë e zonë, sigurisht se thonë favorizët. Edhe përdesë lupizot nuk i bëjnë dëm gjinavet, se po thënë i bëjmë dëm gjinavet, atë do bëhemi si puna horizontale e zinjë nga feja. Domethënë do në kundërta, e kthyen mbi datën mbi datën tjetër. Edhe këta të parë të shkatruan njerëzin, vran njerëz, kurse këta të dytë të, të shkatruan fen. Prandaj se le të thoshin akide e murgjive për për ne është më e shme, frikshme, do në, në, në e kemi më shumë friktë se akiden e akide haurizha. Ë ndërkohë, në këtë kohë, do të pothuajse si në këtë kohë do në kaderiet. Kaderi e tishin e, e grupë të cilët mëhonin kaderin Mëhonin sëktimin Allah, së për në talën e i gjerëve Dhe ujqushtën kaderi e nga felën kaderi Që i dozot sëktimi Allah më dhëruar Sepsa ta e mëhonin atë dhe ja dedikonin kaderin veteve të tyre E mëhonin kaderin për Allah dhe ja dedikonin veteve të tyre Dhe pretendonin të parë të tyre që Allah nuk i digjerët për parasat ndodhin Kurse pasaj më pas të tyre, dojnë atët cilët thoshin Allah i digjerët Por Allah unus, ta, nuk i kryo vëpër të njerëzë, njerëzë i kryo vëpër të tyre, përgjë e pretenduon që më Allah në ka kryo së të tjerë. Ky është grupi të tretë. Grupi katërt ishin shijat. Edhe shijat në fjëdhimi në tyre, si grupë, du më thënë në uh, thelbi në originë në tyre, nuk kam pasi grupët të tjera. Aza kam pasi tisa vëshëriqës, kam pasi grupët të tjera. Parë gjënjërë, Thelbi dhe origjina Burimi shqieve nuk ka ardhu nga njerës Besimtarë si shka në ardhë grupet e tjera Për shumë kha origjit Profetës salim ka të regur për ta Që ata janë njerës si fajnë namaz nate Fajnë namaz nate Namaz, namaz e, Thoshte djëgjosh të djëgjosh të, të, të, të, të më dhe në këndimin e tyre Dhe të më dhe duke si më përgjënë gumëzhim Mizash në qadrët e tyre E shumë në fajnë namaz nate Njerës besimtarë Nuk e nevojë të të në turqisht, do të thonë kishinë se don, që doni s'paton në fenë, vetëm se gabuan në kuptimin në kuptimin e fesë. Qartë? Murxhjet, në të kundërt, shumica e murxhjeve i ishin adhuruar sëmundë, edhe thjesht murxhje. I adhurosin mbyi. Te kadëria, do të më thonë, treguohet se kanë ardhur për disa grupe, megjithatë ka pasur në kadërië njerëz të cilët kanë qenë besimtarë, dhe kanë transmetuar sadith njerëz pranunshëm në radhë. Në derë se tek shihat origjina e tyre kanë pasur vetë çfutet. Për ne trigonshë vitë të mia që përveç shijeve grupeve të tjera origjinën e kanë pas burimin nga njerëz besimtar, që kishin gabuar rrugë, përveç shijeve origjinën e tyre ka qenë nga Çifutët. Ai që ka prodhuar shizmin ka qenë Çifut, i si cili quhet Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba uufudni islam duke pretenduar se ishte musliman, edhe lojerit që në fillim fare, që në fillimin e tij pretendoi që aliu zot. Do thonë nuk fillu e humë bëjë të tisi që nuk e të tjerë që fillu nga pak pas e duke ushtu, duke ushtu, duke ushtu, duke këptu, gabim argumentërët. Al t'i fillu në fara e ugu shumë largë. Pernej dhe, Alio Radiallahu i tha, kiste -amr, të tëja, dhe më dhe në shërbetonin t'i qiqëshën këmbër, dhe dhe dhe dhe dhe që që këmbër, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe që bërënë, dhe dhe dhe dhe që bërën, dhe dhe që në q Totër thotë thirrra Kamberin, Kamberi ka shumë një të shërbëtorën e tij dhe ndezza zjarrit. Ndezzi zjarri dhe individi djeg zjarrin nëpër. Domo kishin origjinë shijave. Në fillim varhashia domalisht nuk kishin të gjithë nuk kishin të gjithë në të njëjë një një rangu. Kishën prej tyre që pretendonin që Aliu është më i mirë se sa Abubekri Othmani dhe Aliu, sepse Abubekri Othmani dhe Omerit Othmani pretendonin se ishte Aliu më i mirë se sa Abubekri Omerit Othmani. Kush pretendonin fill disa prej tyre. Ta që e në lëmufat dhilek Ata që ebim për parësi Aliut për para tre hulefavet tjere Pasta e mbës të tjere Dojnë të tjere të cilët Fyllun duke përnënduar Që Aliut i të konde profetësia A ti të konde khinafetje Dhe profetis salasem, nuk e, e, e mbajti besëne Ose të rathënë gjibrilje Dhesa që të fyllun paset duke besuar Dhe në që kuran që të vijuar E dhe a kide shumë shumë të tjere të pisa Sipun e kësajn Dojnë lakitën të të prishur, dhe mëndë, cila është kufri qartë Aja se të regonë imamë Shabi Imamë Shabi Ka qenë prej tabinëve I cilëcon këta shijet në kone tishë Në kone qenë kone tabinëve Thotë, po të kishin qenë Ka aftë dë kishin qenë gomerë Dhe mëndë, aja që kishin qenë këta Dhe mëndë, kate grupet Dhe mëndë, përse u përmëndë të thejnë Bi grupet të humbra Atërë, khaurijet, m A i sa do mëmë djetarë, dhe mëmë dhënë, në basë e jo të gjithë, po i pjesë e mjërë të të të të të qafira, dhe fatihë isha ta ashtuja. Sepësa i që pëson që Kurani që të të vjuar, a i që akuzon e isha, Allah, nëha, për i moralitet, një këtë që ka pasru Kurani, a i që akuzon Gjibril, që ka qytë Allahu, e min, besnik, ata që në të ratëpar, edhe tjera tjera si pune kësa, i sa duesh, ata e nxëfira prind domthon çdojherë prej tyre s'u ta besoj vetëm njërin prej tyre i drengafej jo mund ku i beson të gjitha këto bash ata i besojnë të gjitha ata që besojnë gjithashtu që kuran është devjuar me radhë a jitet shoqë të tregojë që shihet thëlbi dhe origjina e ty nuk e ka nga populli besimtar prandaj dhe shihet i përveçorëve të turkë kanë gjithashtu që ata në fenën e ty e lejojnë gënjeshtrën në fenën si e ty le një sht nuk ka sigurove të tjera grupet e tjera përgjithsi domthon në përgjithsi nuk e lejnë gënjeshtrën kurse shihet e lejnë gënjeshtrën Për ne dëshirën e 101 thot shiat në çdo pjesë takides janë imitues përveçse në në një, një tempos ata e kanë imagu dhe gjinjeshtra. Ata nuk janë afrotas kurrë askush të gjinjeshtra. Logjica hahetin e shpikur vetë ata emera dhe gjinjeshtra të dyra që, që nxjerrin ato hadithat gjëse ti vizitosh varrin e Husseinit dhe më mirë sa të bësh 70 haxe e mbetë pasë butalli që tilla çdush. Këta janë katër grupet Që në origjinën e tyre ata pretendojnë se si ishin muslimanë. Shiajt për cilët kanë folë gjithtare që kanë qenë muslimanë ishin ata të cilët nuk i qurun sahabët çفیرë, por dëshojnë Ali ushmë i mirë se Ubeyku, Omer i dhe Uthmani. Këta i qurun musliman, ndërsa kta të tjerë të cilët pretendojnë që Kurani është devijuar, pretendojnë që sahabët kanë dalë nga feja, pretendojnë që ai ishte ka bënë moralitet. Sipas pretendimit të tyre të kot, të tjerë të rrëra ka dalë nga feja jo nuk, nuk flasin dietarë për këtë, por flasin për këtë të parë, si thash. Edhe grupi 5 që kanë diskutuar dietarët a hynte tek kë, këto grupe të cilet janë origjinë e grupeve të humbura, kanë qenë çhënjet. Edhe për dyre ka dalë një prej sherrëve më të mdhallë që çështja e cilësisë të, të Allahut më dhëruar, i kanë mohuar të gjitha dhe te çështja e kaderit gjithashtu kanë kanë dalë e kundërta e kaderive. Në çështjen se cilësia e të të Allahut subhanuhu teala ata thonë, Allahu nuk ka emra, nuk ka cilësi nuk përshkurët ma zgjë, përshkurët vetëm e jojo, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, kurse në qështin e kaderit, than, njëriu është një imponuar, njëriu të më thënë nuk ka drejt bëje zgjë, është si punë i gjithës që e hedhere në doj, kështu thënë ata, gjithashtu edhe në temën e imanit, ata thënë imanit vetëm zemër. Dhe këtë e shënë grupën më të kështia, ës Abdull Mujbar për grupet e humbura nga shurgjina e tyre dhe ka thënë, origjina e tyre është katër, ato katë e përmendëm, i kanë dhënë bozhëmiet, ka dhënë xhemiet, nuk janë fare musliman. E rëndësishme është që duhet treguar domethënë që këtë është origjina e grupeve të humbura. Edhe si shikoni, gjithë po për çfarë flasin? Tema e tyre kush është tema akides? Është tema e akides. Për këtë arsye Sjerimi që është e të ki dizenjohje E tyre mirë është e do mos doshme Për muslimanim Si do mos Kur profetis Salasem ka thonë Dënda e të meti im në 73 grupe 72 janë në gjehenem Medu njështë në gjenet Të 72 që janë Këtë 72 janë degët E këtëre 5 grupeve Ose 4 grupeve Të 72 janë degët e këtëre 4 Ose 5 grupeve që i në kam përmëndur se lefët Përna një humi këtu, është shumë e nevojshme për besimtarin që ai të ketë qartë se kush udhëzimi dhe kush vuke drejt. Se përndryshe, nëse ai nuk e njeh, po ose ka një njohje si profesore, në momentin caktuar i vjen një një lloj dyshimi dhe e mashtron dhe lërgon me vërtetëta për hirë. Prandaj duhet që besimtari të i japit rëndësi çështave kitës më shumë se mund të, të japë rëndësi çdo lloj çështje tjetër. Dhe ndër gjithë çështat e kitës Çështjet më të mëdha ta akitës janë dy. Dy janë çështjet më të mëdha për cilën kanë rënë dakord muslimanët. Dy janë çështjet më të mëdha, te katër rrugësh të mia, më shumë vitava. Thotë çështja e parë është çështë secilive dhe çështja e dytë është çështë kaderit. Çështja e secilit Allah ka doim me Allahun drejt për drejt. Çështja e kaderit gjithashtu ka doim me Allahun subhanuhu te ala dhe me veprimet e tij drejt për drejt. Për këtë arsye, këtë dy çështje thotë shejë të mia, këto dy çështje më më më mëdha, më pavështore në të cilat kanë kanë rënë në konda e ditë njerëzit. Edhe humbia në to është më e madhe se humbjet në çështjet tjera. Prandaj njohja e vërtetë e toshë domosdoshme, sikurse njohja e vërtetë në çështjet e tjera ta si kidës që kanë lidhje me grupet e tjera të humbura është domosdoshmë muslimanin, që ai të ruaj vetëm e ti prej këtyre grupeve të humbura, të cilët janë përhapur edhe ato domethënë çdo ditë shfaqin ato humbjet e tjera dhe dyshimin e tjera nëse nuk i jep njeriu ato, romësh mund të humbë. Ka një hyrje domosdoshme që të rikujtojnë pak për rëndësin e qështë të akides. Se në basë të njësa më më thonë, përshonë që përse vë e vëdhëma kida, kida, kida, kida, lejnë, hamë dhe lanë, kemë bajtë, më se e fiku, jo se nuk kemë bajtër, por them që qështë të akiden shumë të mëzoshme, për arësuje zhë përse njërzit nuk e ka një den, edhe nuk e ka një den që nuk e ka një den, nuk din, edhe nuk din e së pysin Edhe ç'a ndodh kur njeriu ka diçka pyet për ta? Për çështefikut mund pyet si njeriu për çështet e zakatit, për çështet e haxhit, për çështën e agjrit, për çështet e namazit, për çështën e dhibrës, pyet vet. Kupton? Edhe nëse nuk e di diçka, mund të më i justifikuar tek Allahu sesa në çështja takidës. Kurse çështja takidit sa i nuk i di, dhe nëse i vjen një dyshim mbasë nuk e ka idenë ç'që është dyshimi, edhe mund të jetë hafunë rrugë vërtet, edhe mos një hetyre donash katastrofë vërtet. Edhe justifikimi në çështja takidës Ka një loj problematike më të madhe Të qëshet e tjera Pra ndaj dhe më thënë njohja qëshet akide Shumë dhe më zoshme Pra në edhe në jurikëthyem akides të të hauier Pra nëndërimit të konë Allahu madhuru Këllahu e lehtësoj Vëshëdëmë sotë në shalla Do e flasëm shkurët i misht Rëth fjales Autorit më të hauijut Në sinë thotë Vajnë në lë Koran e Kelamu Allah Korani është fjala Allahot ne kemi folur për këtë çështë. Fatisht, kur kemi treguar dialogun që ka bërë Abdulaziz me Kelkinanin, më bishën mi rrisin. Dhe kjo është çështje mësa të sqaruar. Thjesht ky është një përkujtim për ata që e dinë, edhe mësim për ata që nuk e dinë, një dilemë të çesh shkurtimisht. Thotëu, Kur'ani është fjalë e Allahut. Prej të ka filluar pa pyetur si, është fjalë vet. Po pa pyetur si. Ja ka zbritur atë profetit e tij sallallahu alejhi dhe selam shpallje dhe ata kanë besuar besimtarët me të vërtetë. Ata ishin të sigurt që ai është fjala e Allahut me të vërtetë. Nuk është i krijuar dhe nuk është si fjala e krijesave. Ëh, kush e dëgjon atë dhe pretendon se ai është fjala e njerëzish ka bërë kufër. Ka bërë kufër thot. Dhe Allahu i madhëruar i ka qortuar në Kur'an dhe i ka konsulluar me Saqar ata të cilët thonë që kjo është fjala e njerëzish, kuani është e krijesësh. Po Allahu i madhëruar in hadha illa qawlu al bashar e ja të mushrikët thamë për Korani, ja e është fel njerëzish, dhe dhe Allah me dhura se sa uslihi se kar, dhe dhe afu se të në se kar. Ate pretendon që pretendonë që Korani është fel kryesash. Thot, ne imi të sigurt që kjo është fjale e kryesit të njerëzve dhe nuk i njënjën fjales të njerëzve. Uh, thot, imam uh, ibn e Belize në hanefi në shpigimin e kësaj fjale të të havojë. Thot, kjo është një regull, regull uh, i qmuar, i, vle, i vlepsh prej bazave të fesë islamë në të cilin kanë humbur shumë grupe njerëzish. Dhe kjo që tregon Imam Tahawi këtu thotë ky është haku i vërtetë për cilin ka treguar argumentet e Kur'anit dhe Sunetit për atë personin që mediton rreth tyre thotë. Edhe për këtë që kanë dëshmuar natyra e pa, ka dëshmuar natyrë e pastër, njerëzore e cila nuk është përzier me dyshime. Dhe as me mendime të kota. Ndërsa njerëzit të tërë janë ndarë në këtë çështje në, në nëntë mendime, në nëntë mendime. Po doon vetëm përfitojmë dy mendimeve është tepër i vështirë të përfitroshësh çfarë po thot më vërtetë. Jo më të besosh pse më brapa. Unë të do ta rregoj se çfarë mendimesh ka njerëzit një në lidhje me çështën e Kur'anit që vetë shikoni se sa e thjeshtë është e vërteta dhe sa e qartë është ajo për të kuptuar. Nëse grupi i humbur çështë çështë e tyre vetëm për ta shpjeguar se çfarë do thoshte lehtë e tyre është tepër e vështirë. Atyre thotë njerëzit në të çështë kanë nëntë mendime thotë. E para është mendimi i parë. Ësht fjalë Allahu sipas disave, fjalë Allahu është ian ato ide, të cilat i hedhu Allahu i Madhhur Allah në shpirtra njerëzve thotë. Fjala e Allahut janë ato ide që u hedh Allahu i Madhhur në shpirtra njerëzve. Kjo është fjala e filozofëve. Mendimi i dytë është që fjala e Allahut është e krijuar, e ka krijuar Allahu i Madhhur të ndar nga vetja e tij. Kjo është fjala e Muantezileve. Mendimi i tretë është që fjalë All-ah mëdhëruar është një ide vetme që qëndron tek All-ah i mëdhëruar dhe ajo është urdhri, dalesa, lajmi thënë se thot shprehet në arabisht quhet Kur'an, nëse shprehet në hebreisht quhet Torah dhe ky është mendimi i nuk kulabit dhe atyre që kanë mendimin e tij dhe e shariyut të tjerë. Çka vërtet ky mendimi i parë që fjalë All-ah dhe All-ah nuk flet, thjesht është inspirim, si tim inspirimi domethënë. Mendimi i dytë thotë është i krijuar, e ka krijuar Allahu vetë të ndarë nga vetë i tij. Siç jesh tek ndarë, atë gjëja nuk jave më do të gjejmëu përgjigje, domethënë. Thjesht e filozofive të tyre. E treta është i fjalë Allahut që ndron tek ai, është urdh në arabish më radh, por nëse shprehet në arabish është Kur'an, nëse shprehet në në në hebrejisht është Torah. Si këtë këtë sintozesi është ajo kur shprehet në arabish e Kur'an, ku shprehet në hebrejisht e Torah, kjo është çudi e vërtetë. Sepse sipas sa i bie që dhe do dhe të them shpjegosh shumë mbarë, do të po thonë që ideja si është që përdesa që ka një jetë, atë do të narë bisu të njëjtë. Atë do të thoni kur si do të jeni sesa Kullu Allah dhe Kullu Allah do të jeni sesa jeti e jepet për borxhi, nëna do të jeni një ide. Gjithë të vërtetë, vërtet. Po të shikosh domodin çuditë njeriu si mund të arrijë logjike njerëzorë dendë të pikët kaq të ulët. Mendimi katërt. Mendimi katërt është që Kur'ani shkronjat edhe zërat janë të pafillindta, janë të bashkuara në pafillindësi thot. Dhe ky është mendimi i disa ehli kela, menë ehl kela ata që digj filozofin. Kjo është më një çudi e vërtetë gjithashtu, sepse Allahu ka ka folu, ka shpër Qur'anin, atëherë kur ia atë shpalli Xhibrilit dhe kur Xhibrili ia dha Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Sigurisht se i foni Musa alaihissalam kur? Kur erdhi Musa te Mali Tur, kur s'ta pretendon që Allahu ka folur me Musa pafillindësi? Mjë për mua muzika djuar atë kur kur shkoj te malitor. Do të pa palidhje fare. Sepse nëse atoin pa fillimsi, atëri biqë një shkojë, mosi të përpara tjetrës ose një mosi të mbaro para tjetrës, nëse Allahu me vlojë ka thënë Musa, ja ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. O Musa, unëm Allahu zoti botërave. A e ka thënë një një fjalë para tjetrës? O po që se ka thënë një para tjetrës, do të thonë që nuk çka pa fillimsi të gjitha. Se çka njëra përpara tjetrës, kupton me radhë. Sofia errand me një fkatë të vërtetë. Kupton? Do llogarit vetëm të aproftohesh shumë më vërtet se çdo të thot mendimin e tyre, kjo aq aq të ngatërruar më me janë. Mendimi 6. Qoftë mendimi 6 është fjala e tij, në të vërtetë është dija dhe dëshira që ekziston tek Allahu i madhëruar për të bërë diçka, ose për të treguar diçka. E ky është mendimi i Rrazit. Po të mendimi i shtëat është mendimi i vetë që thon që fjala e Allahut e madhruara është ë sipas këtyre thashë një ide që ai e ka në veten e tij, por që e ka e ka krijuar atë tek të tjerë, tek krijesat e tij. Ky është mendimi i Maturidive. Mendimi i tet është është mendimi i tet është që do të thonë fjala e Allahut është një ide, e, është kuptimi i fjalëve, kuptimi i fjalëve i cili thotë është është i bashkangjitur në mjet është pa fillim dhotë nga një ran, në një ran është i pa fillimt, është i pa fillimt, që është ideja, dhe nga ana tjetër ka krijuar ato, çka ka krijuar, ka krijuar zërat. Domethënë që këto mendime këtyre është i ngjashëm, domethënë ka mënga një ran, mendimin e Mu'tazileve, në anën e anë tjetër mendimin e efesurit. Po si fjalë, fjalë, si si si shprehën, janë të reja, ose si idetë janë pa fillim. Domethënë, domethënë janë ngjashme mendimet e tyre. Mu'tazileve Kurse mendimi në ndër, kush mendimi e është Allah i Resuletit, është se Allahu më dhurou, flet kur të dëshiroj, si të dëshiroj, çfarë të dëshiroj, dhe ai flet me Z që dëgjohet. Edhe vetë cilësia e folurit, se sihet folja Allahsut, kthe ka pa fillim. Edhe pse ë ë e folur aty për shumë për Musën, ka ndodhur atëherë ku i ka folur Musës, nuk ka nuk ka çë pa fillim. Domthonë vetë cilësia është pa fillim, kurse vetë fjalët që ka thënë Allahu, i ka thënë konë vetë atë kur ka qenë domthonë ë urësia e ti për të folur ato. Ky është mendimi i, i ehlisunëve të xhamatit. Domthonë që Allahu madhuar fletsi doj, kur do qysh doj, shdoj, me këtë të doj dhe cilësia të folesh në një përcilësi të Allahut natale dhe Allahu madhuar pa fillim dhe cilësia të ti e ti janë pa fillim. Ndërsa e folur atij është në kohën kur ai ka dëshiruar vetë me krisën e tij. Po të sigurohesh domosdoshmë përveç mendimit, e dhe mendimit e janë te për të injesionit, mendimet e tjera janë tepër të vështira për t'u kuptuar. Edhe këto janë domosdoshmë shumë për në të përhapura në grupet e humburave. Allah subhanahu wa taala, ne mund ta si tregojmë disa argumente lidhëme me këtë çështje. Allahu i madhëruar ka treguar në Kur'an, ka treguar në Kur'an për vizhin të cilin e adhuronin e adhurojnë belisrailit. Dhe ka treguar që një pjesëcivë të atit të, të Mahrta që kishte vizhi, ishte që, që ai nuk fliste. Edalloh i madhuruar tregoj të, të argument, si argument për njerëz që ata ta kuptojnë, për diçka që nuk fletot dhe nuk meritohet të adhurohet. Përndër, thot Allah subhanahu wa taala, "Wa ittakhadha qaumu Musa min ba'di min hulim 'ijlan jasadan lahu khuar. Alam yalaw annahu la yukallimu wa la yadin sabeela ittakhadhu wa kanu zalimin." Edalloh i madhuruar, populli i Musës mori mbas ti për atyre bichterive, atyre morën të bën një biç trup, domethënë biçi i cili nxirtin një z, nxirtet z domethënë si, domethënë e kishin bërë ata si ti kështu të hapur kanal nga nga goja më brapa dhe kur kalon të njëra ty nxirt një sip kështu poshtime. Edhe thotë a nuk e pan ata që ai nuk u flis aty dhe nuk i udhëzonte? Ndogjë subhanallahu vellai madhuj drejtohet udhëzave të viçit. Ata nuk e shikojnë që ju nuk flet? Dhën, i flet, që ta kuptonë që nuk është Zot. Domethënë i biqë udhëzave të viçit në konë musës ishin në në më ditur se sa muatë zilet të cilët pretendojnë që Zoti aty nuk flet. Dhe pretendojnë që ai është Zot. Nikoqë Allahu i më dhuron i drejtohet atyre që i adhurojnë thotë ky po tisë zot do të u flet. Përderisa ai nuk flet, këtë roj nuk është zot. Dhe këtë me anë të këtij argumenti do të kan tregut jetar, domethënë që Allahu Subhanallahu Teala që është zoti i vërtet, ju flet krijesave. Ku është argumenti i tyre që thonë që Allahu nuk flet? Është çinjorancë, është çinjorancë e madhe. Thonë, po çesëm të themi do po çesëm të themi që Allahu flet. Kjo do të thotë që ai duhet të ketë gojë, do të ketë gjuhë, do të ketë vëmë, do të ketë qelëz, e më radh gjithë gjë që ka njeriu. E themi kjo është e vërtetë. Kjo është, domethënë, llojë të sa e ngushton logjikën e tyre këta, sa e ngushton logjikën e tyre i fuqish e sjtanit, domethënë në në në në vrimën e miut. Ka shumë e ngushton logjikën e tyre. Domethënë, sikur profitojnë që ai që flet do të patit të ketë vonë të gjëra. Në një kohë që Allahu më dhuron nga ka treguar Kur'an. Që ditën e gjykimit Dojë i vullos i gojët Dojë me dhërët krejeseve Edhë dhe flasin gjymë tyret e ti Dhe flasin toka Dhe flasin dhe më dhërët sendet Dhe flasin, dhe i bëllë të flasin So, dojë so do të dojë me dhërëm E lehëm e nëkhtimu ala e fuhahihim Sot dojë të wa vullosim gojët e tyre O të tuk, kellimu na e dihim O të shëtërgjullu hom Do të më flasin neve duart e tyre Dhe do të shmojn kamët e tyre Duart, flasin? Kanë go Kjo tregon që kur Allah do të krijesave e ka bërë mund të mundshëm që ato të flasin pa pasur gojë me radh pa pa një ngjar, domethënë do të dorë ajo ti që është pjesë jote, flet pa pasur pa pasur dhëmbe gjusipunë, zë punën jote. Subhanallahu. Kurse këta e ngushtuan kriusën dhe e vendosën kriusën aty të mu të kriesën tonë për të për po folë të thonë kriesën, kështu që domon nuk flet fare. Dhe mohuan domethënë sin Allahu subtaala. Kjo është domethënë një nuancë shumë e madhe. Gjithashtu Është transmetuar në disa hadithe mrekulli që kanë ndodhur me Profetin Sallallahu Alejhi dhe Selam që gurët, guralecët i merrte në dorë Profeti Sallallahu Alejhi dhe bënin te tasbih, bënin te tasbih guralecët. Mbi tregon Profeti Sallallahu Alejhi një gur kur ka qenë në Mekkë që pas sa vetë e sfallje më thoshte "As-salamu alejk e ya Rasulullah". Poi dje çoftëu i dërguar Allahut. Guri. S'kishte as gojë, as dhëm, as djua as më radh. As mohulla. Subhanallah edhe nuk, nuk mund dhe që njëtë besojt do të besoj që Allah i madhuruar flet pa e për njësu si kryesat pra ne dhe të thot, thot imam për të hauiju dhe më kurani shfja në Allahot për i ti ka filluar pa për të ursi dhe më dhe për temi që Allah o flet kjo nuk do të thot që a i është si kryesat do të flet si kryesat kjo është dhe më dhe shumë rëndësishme të regohë njerë që Abu Amr ibn Alaa ka shënjë prej 7 kunduzës Kur'anit që është nga që kan, ka ka transmetimin nga një nga shtat transmetimeve të njëjora Abu Amr ibn Alaa. Edhe i shkon një për grupin e thubur dhe i thot, "Un duhet me Allah, Allahe, Musa, të më lexosh qen Allahu kallem Allahu Musa taklima." Allahu ai thos kështu, "Waqallem Allahu Musa taklima," i folë Allahu Musës. Kështu që jeti. Kurse ky tha, "Un duhet të më lexosh," i folë Allahu Musa tuzman e zëre yjet. Domthon ka mundësi që sikundosh qe malëzosh kështu. I thotë ai, po mirë, do ta zëjm se është kështu si çtu ti thot. Por çtuat për fjalën tjetër të, të Allahut që thotë: "Ulamma ja Musa limi qatina wa kallamahu rabbihi." Kësu ska devinut. Leku erdi Musa thotë në takimin që kishte lënë me Allahun në madhuer, i foli atij Zoti i ti. tij. Në nuk ka këtu vend për të devijuar, i foli Zotit të tij, nuk ka. Nëse ti ke parë ti do të deformosh atë yjet, tu s'kesh të, -të, të, të formon mo. Po ton, por kjo vjen me një roncë atyre, me një roncë atyre. Ëh, argumentet e Kur'anit dhe të Sunetit, të cilat tregojnë që Allahu i madhëruar flet janë të shumta. Pra këtyre, pra këtyre që janë shumë, po them. Thotë Allahu i madhëruar, "Qalllahu hadha yumun yanfa'u sadiqina sidqhum." Ka thënë Allahu i madhëruar, kështu thotë Allahu, "Qalllahu." Edhe ashtu që thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, "Salamun qawl min Rabbir Rahim." Paqa është fjala prej Zotit Mëshirshëm. Kjo është fjala që u thua ballë banorëve të xhenetit. Transmeton nga Jabir ibn Abdullahu se profeti Sallallahu Alajhissalam ka thënë, edhe ky hadithi si tekst mbase nuk është i saktë, por kuptimi i tij është transmetuar shumë hadithe dhe sheh ulsimi në mëzhmun e vetë aukat treguar që ideja e këtij hadithi është e saktë. Thotë, kur banorët e xhenetit ishin në mirësinë e tyre, të u doli aty një dritë drit nga lart, ngritën kokat aty kur shikojnë Allahun Xhella Xjelaluhu ishte sipër tyre dhe tha assalamu aleikum ya ehlel al jannah paqe johmi juve në ortancetit dhe kjo është fjala allah selamul qoli min rabbir rahim kush fjala allah që tregon surjasin paqa është fjala prej zotit të mëshirshëm dhe ata thon nuk hedhin sy të asgjë tjetër për imërisitë që kanë për derës ata shikojnë allahun e madhûr derisa kur vendos perden kthehen tek mirësitë të tyre që u kishat dhënë allah mëdhûr dhe u më ngelen edhe tyre drita allahut mëdhûr dhe bereqeti i ti. tij I dhe ashtu sot do lloj madhur Innal ladine esharune bi ahlillahi wa imani bi thamanin qalilan ulaika la khalaq lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah. Kur ata dita sir blen me besën e Allahut dhe me betimin ne emrin e tij thot, diçka të vogël në botë. Këta thonë nuk kanë pjesë aty dhe nuk u flet atyre Allahu. Kur Allahu madhur ka treguar për ta njerëzit, e cilë njerëz që do dënojnë se nën që Allahu nuk u flet atyre. Çfarë tregon kjo? Po të dhemi që s'na them që Allahu nuk uflet as besimtarëve, atë çdo dallimi ka që Allahu i madhëruar tregon që dënimi mosbesimtarëve është që Allahu nuk uflet atyre. Kur edhe besimtaru nuk uflet, atë çdo dallim, s'pas do të vjen një soj që kan. Që kur tregon Allahu i madhëruar që Allahu nuk uflet mosbesimtarëve, wala yu'kelimuhum, nuk uflet atyre, kjo tregon që i duhet uflas besimtarëve. Dhe folur që bëj mosbesimtarë është ndërim për ta. Nikoj që folur mosbesimtarëve në tolerasi, nuk ndodh për shkak sa ata nuk e meritojnë që të flas atyre Allahu subhanahu wa taala. Po këtu bëhet fjallë për të folur ndërimin, në nërsa të folur poshtrimi, u thotë Allah i madhruan, që ka thënë Allah u këtë anë, ikhë sa u fja u latu kellimun, u thotë qëndroni të poshtruan njëhne dhe mosuflisti, dhe Allah u s'hënë t'ale të tëre. Edhe si kur Allah i madhur mosufliste besimtar dhe në nërrobrëve ti besimtar, nuk do kishë dhe blerë që thosht e përërmiqë të ti, që Allah i madhur nuk u fjetë atërë të të të një q Ndërsa argumenti par, i tyre i parë, ku i grupit humburës, ata thon, Allahu me dhuk ka thon Kur'ani Allahu khaliq kulli shej, Allahu është krijuës çdo gjëje. Edhe Kur'ani thon, është gjë, nëse marrëm ndonjë analizë, ai ka në mene, këtë dyshimin e tyre ka shkalifikuar këtë koncept, shumë me detajet më të vogla u ka zgërvθυer dhe ka treguar në gabimet e këtu në lidhje me këtë argument. A është Kur'ani gjë? Në mundësi marrësh një fjalë dhe nga padihet ti thon, po po gjë është. Edhe ato është opërtica është gjë që trojtë krijuar, sepse Allah thon Allah është çdo gjë. Nikoj që Allah më dhuar ndërkohë taçi po themi ne, edhe veten e dije këtu gjë. Mos dall këto rroje që është krijuar, pastaj është Allah pasaçi në desh. Gjithashtu themi, diallota është gjë, po çesë thonë ato diallota është gjë në këtë kuptim. Po fond apo gjë. Atë është krijuar, po çesë është krijuar ka mbër kufr dhe po ato kanë dëkorë çesë nevet. U themi fuqia e Allahu është gjë, po çesë thonë apo gjësh, atë është krijuar, atë ka mbër kufr. Eksumono. Do të bësh për çdo çështë që mund të thuash. Kjo është gje procesi se ta më piques ata thon po gjë është dhe e paranojnë në inshallah e madhurë e pasa krijuar ato, ato ata bin kufur. Kështu që kjo është një dyshimin që përdorin ata në këtë rasti. Një koç është shumë çudia, çudia. Ata thon Allah është krijuar çdo gjë, Allahu haliku kulli şey. Kan futut te krijesa te librin Allah, fjalën e tij dhe kan xhierr për krijesave veprat e tyre në me dhe në fjallë a allahot e fundën të krijesat kurse febërë të tyri në zonë në krijesat edhe përndonë që ajeti allah është kërështë dëgjeje ka përfyrës dëgje këta cilët thonë kur anësh të kryuar këta janë të njëtë, njëtë njërës e cilët thonë që allah i malur nuk e kryon vebër të njërës dhe por njërës i kryin vebër të tyre të të këpëtonë që dine që dine krijesat që dine që dine n Do mundën veprat që janë veprat e krijesave, të cilën krijesa Allahu ka krijuar dhe veprat që hyra i krijon, ne këta kemi studuar se çështë ka deri, kush nuk ka pas mundësi të dgjojë mund ta dgjojmë simin. Ata thonë këto nuk janë krijuar, krijon vetë vetë njeriu dhe pranuar që ka krijuar vetë Allahu. Kurse për Kur'anin që është fjalë e Allahut, është thelsi i tij, ata thonë ishtë krijuar. Do të thonë cilësia e Allahut do të bënt krijuar, kurse cilësia e krijesave që cilësia e krijesave vjen pa krijuar për Allahut. Edhe ai dikonojë që do të vallosh kryesi çdo gjëje, nuk hyrin të gjitha gjërat që janë veprat e Krishtit, të gjithë kryesave, të gjithë nuk quin gjë si pas tyre, por hyrin tokush, hyri domthonë fjali e Allahu subhanuhu teala. Nikojë që Allahu i madhëruar ka thënë në Kur'an, eh elalu l-khalqu l-amr, aty të kaon krijimi dhe urdhri. Aty të, të kaon krijimi dhe urdhri ka bërë dallim Allahu i madhë në vetë krijimin dhe urdhrit. Do të thonë krimi dhe urdhri, krimi është krijesa që ka krijuar, kurse urdhri është ai gjë mandësie që ka ardhur krimi. Kështu që Allah i mëdhëruar bëri ndëllimin e krimit dhe urdhrit. Qartë? Kur bëi dallimin këtë, threqoi që urdhri Allahu nuk hyn te krijesi, hyn te krijesat, por me anë të urdhrit ndodhin krijesat. Kështu që Allah i mëdhëruar me fjalën kun, behu, ndodhin krijesat. Po qesë fjala kun, që fjala Allahu do ishte krijesë, atëri bie që Allah i mëdhëruar krijesat e pasë kriju me një krijesë. Pastaj kthe krijesën e ka qluamën tek krijesë tjetër. Pastaj tek krijesë tjetër. Pastaj tek krijesë tjetër. Pasojmë një krijesë tjetër. Pastaj pastaj pasaj pafund, pa, pa fillim, wie, kjo kjo tregon që është e kohët. Nëse i bëj krijesat si ka pa fillim atë. Kupton? Një gjë pa fillim është vetëm priu, si një krijesë. Kthe ka ndrrua dietar gjithashtu. Ë gjithashtu procese ne do të themi që fjalë Allahu tash e krijuar, ato tho si është krijuar, po te Allahu subhanahu teala ka krijuar kjo në ti ë edhe ka mendon se siç e vendosi peima, sipas profetit Musa alayhi salatu alaihi salam, te Musa alayhi salatu alaihi salam, thotë Musa i fuli peima, thotë i fjalën Allah te gjiga peima. Atëherë ne i themi atëherë përderisa që në kafiale që dgjë Musa nga peima që ka fjalën Allah, atëri bie çdo fjalë që ka krijuar Allah dy në dyrën që ka fjalën Allahut. Çdo fjalë që ftasin krijesat, çdo fjalë që ftas njerëzit, kush e ka krijuar? Atë kuj Allahu. Po, atë që i fjalova djë, djë të dgjë, vërtet i fjalën Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është një humbje e qartë. Nëse ata thonë nuk është fjala e Allahut, kush do lëvini? Kush do lëvini? Kjo është krijesë, kjo është krijesë. Këtë ka krijuar Allah, këtë ka krijuar Allah. Pse kjo që ka Allah nuk është fjala e Allahut atëherë? Kur ju do nuk bëkën lupat atë din tjetër. Qartë? Gjithashtu, këta pretendojnë që Musa si foli Pema. A Pema i tha Musës inni ana Allahu Rabbul Alamin, uniam uniam Allahu Zoti i botrave? A Pema ka thënë këtë gjë? Është çuditshme, po ti thot Pema këtë gjëje? O të jathosht e pema këtë ndojgjeje që unë e mëzoti botëra A të e s'pas a pas fa i faraunin që ka më thonë E në rëmbukumul ala, unë e mëzoti juaj lartë Sepse dhe fjallë e faraunin Allah o ka kryuar Shri dëmë dhe një bi që Allah o ka fënë me gojnë e ti dëmë dhe Si pas për endivit tëre I dhe shu të të të regohet nëse Malimën dhe Abdullah Zizi i, I të të bishit, që thot, të të të të të të të të të të të të të të të të argumentohet, argumento logjike mbasë mbaron ato argumentet e Kur'anit më radhë. E i thot, ti thua që Allahu Madhura ka krijuar Kur'anin. Në koqë që për mua thash fal Allahu. E ka krijuar ose në veten e tij, ose ka krijuar që që ndron vet në vetë, ose ka krijuar të një krijesë tjetër. E thon, thua një për këtyre përgjigjeve, si ka krijuar? Ose në veten e tij, ose ka që ndron në vetë Kur'an ose ka krijuar të një krijesë tjetër. Dhe ai e dinë përgjigjen, thonë nuk dha përgjigje, sepse çdo gjë që thoshë do të treja a e dytën humb, dytën humbie. Po çesë do thuajë Allah ka krijuar vendin e tij, kjo tregon që Allahi sipas ti krijoi ka krijsat brenda vendesit të Allahut, më dhuruar sipas së përsëgjës, sepse Allahu më dhuron nuk është vend për të për për krijimin e krijesave, por për vendosjen e krijesave. Kjo është kufor. E dytë, nëse thotë se ai qendron vet, kjo është kjo është humbie e qartë sepse fjala është se cilë nuk qendron vet. Edhe të them se ka krijuar të krijesat e i bijë çdo fjalë krijesave që çka ka fill Allahu subhanahu taala dhe kjo është ku me gjithashtu. Edhe ashtu do unë kam kam përmendur domethën argumente të tjera dietarat. Ëh një prej çështjeve që ngatrojnë njerëzit utë çështja e fjalës së Allahut është shjallojmë dhurat fjalën e tij e ka dedikuar në disa raste profetit transmetues. Thotë për shembull inna hu lqaulu rasulin karim. Kjo është fjala e profetit të duon të, të, të, të ndershëm ose profeti i cili është një njerëz i lartë çmuar. Karim. Dhe ë këtu në këtë rastin Kjo fjalë i dedikohet profetit si si tra, transmetues dhe jo si thënës i, thënë, si i parë se çka thënë. Edhe kjo logjikë domethënë nifet u Junarabe, ti e transmeton, apo këtë ka transmetuar filani i thot. Kjo është fjala e kush transmetuesi, por fjala në vërtetë i dedikohet, i dedikohet në fillim atij që e ka thënë. Por shohun nëse di djalë një viersh që e thot dikush të viershën. Dhe thua se kjo është fjala e filanit. Atij që ka që e ka shkruajtur viershën i pari. Nëse dëgjojmë për shembull nëse dëgjojmë kul hu allahu ahad, do thotë kjo është fjalë e Allahut, edhe pse s'e të po asht prej dikush tjetër. E qartë? Ne këtu më radhë. Kështë kjo fjalë i dedikohet atij që e thotë të në, domethënë në, në fillim, kurse ato që transmetojnë mundu të dedikohet në formë transmetimi dhe jo në formë siç transmeton, siçi i dedikohet parit që e thotë. Të. Një prej grupeve të humbura ishin ata të cilët shprehen dhe thonë që fjala e Allahut e dhëruar është Kuptimi i asaj që ka, ka dashur Sallallahu alaihi ve dhe jo sa është vetë fjalë. Dhe më puitohet një, domethënë kam dialoguar me një profesor për këtë çështje. Edhe i thashë Allahu mağdhuruar i flet njerëzën vez. Tregon hadith që Allahu mağdhuruar i thret atë demin mz dhe i thotë nxirr grupin e zjarrit. I thash, i thash don tha kjo është është e, e saktë punon. Se koqica hadith është e saktë punon. Kur të nesër më doli që hadithi ishte të Buhariu por ishte i dopës pas tij nëse i citoj në Buhariu vetë. E çfarë thonë ta fjala e Allahu më dhuruar është në veten e tij. Kurse shprehja është për Xhibrilit ose për profetin Sallallahu alejhi dhe sallam. Për Xhibrilit ose për profetin Sallallahu. Dhe më çfarë argumentojnë, thonë ka thonë ka thonë Akhdal. Akhdal është një poet krister. Arab, i cili ka ardhër dhe më thënë në basë vitën 150, më thënë në vjeshtë vjeshtë të ti dhe më nuk janë në bazë në gjuhë në Arabe, edhe pasaj dhe më mbi të gjithë dhe nuk jithë dhe poshë fjallë Allah dhe më fjallë një kështeri, thëtë inë në lë kelamë lë fil fuadi o inë në ma jujë lë lë fuadu o inë në ma jujë lë lë lisanë lë fuadi dhe lila, thëtë fjalla është në zemër, por gjuhë ë Që fjalët vërtet nuk është ai që shpreh me gojë, por është ai që është në zemër, kjo është fjala vërtetë. Ai që shpreh me gojë sigurisht është argumenti këtë i fjalës që, që keni në zemër. Kjo fjalë është ajo që keni në zemrën tënde. Kështu do vjen nga Allahu, mund të vjen nga Allahu këtu për çdo lloj madh që ka në veten e tij, jo atë që shprehet. Kështu që Allahu do të kishte vetën e tij, dhe më pas ia inspiroi Gjebril, por jo ato që ai kushtoj fjalë fjalin Gjebrili. Kështu që për këtë çfarë ishte, fjala e Allahut ishte përbërë në dy pjesë. Pjesa e parë është sipas të ideja që është për i Allahut, kurse fjala të prej krijesës futaka marr prej muotezilë gjysmën e mendimit të tyre dhe kanë pretenduar që fjala e Allahut e madhruar, fjala e Allahut e madhruar e shkruar është e krijuar. Dhe kjo është humbje. Edhe këta pretendojnë që fjala e Allahut sipas tyre ideja është pa fillim, është e pa fillimt me këtë kuptim, nën, edhe thonë që nëse shprehet në arabisht siç është Kur'ani, nëse shprehet në në hebreisht të Torah, atëh kjo është domthoni nuk është mund ta përfitojë dot njësi çdo thotë gjërinë, në të vërtetë. Është një ide vetme, nuk pjesë zotkon ata nuk ka, do nuk është në njëri pasi si të fjalës siç shprehen. Nikoj sipas tyre fjalë Allahu mallohuri që thotë ulat qan buzina mos e afroni moralitetit, kanë njëni kuptim si shtatë lloj mëdhrua, vakim solah, kryrin namazën. O sai di kursi, sipas tyre është njëzësi fjalë Allahu te betti da bilavotan. Ekso marad, do humbi të humjet, të cilët dallojnë qarqën, humbi të qarta janë ta, për hileve të blisit që, do mirë kush bie kur kush bie në ta. Ka vërmendje dietare gjithashtu da argumente të shumta edhe kanë treguar se në inshallah subhanallahu te ka zbritur Kur'anin dhe vetë ideja që Allah subhanallahu te ka zbritur atë tregon që i veri është për Allah subhanallahu dhe nuk është kriuar, si kriset, shkriuar, i krijuar siç mendojnë krijesat dhe i Muhamedi kanë treguar ato që kush pretendon që po ai është krijuar, ka bërë kufur. Kjo domosdoma është çështje, është çështje e madhe domthonë, e cila nuk pranon ë nuk pranon domosdoma tolerimin të. Në në të më ka thënë mjafton kjo person inshallah me nein Allah. Kjo është një dhejë përgjishme në lidhë me qërshtën e fjallës së Allah s.w.t. Më gjërë për të kemi këllur, për kemi të rëguar një e lëgun që ka bërë për të razizën me kërkinani me bishën më rrisën, për nejëmi të për Allah s.w.t.